Veckan känns liksom lite extra kul. För den här veckan ska vi prata om våra absoluta favoritfilmer. Och, och liksom exakt vad vi tycker om med dem och sådär. Och sen kommer lite recensioner. Och sen så slutar vi med filmtips. Snabba film. filmtips. Och eh, frågor, sant eller falskt. Om filmer. ni det kommer bli så kul. Det kommer bli en jättebra pod Så vi börjar. Filmiska veckan. Here we go. Nej. Vi <laughs> skämtar med er. Vi skämtar. Fattar vad tråkigt och vi valde ett tråkigt ämne. Som filmveckan. Om jag satt på en podd, som jag trodde jag skulle bli lite inspirerad. Nu skulle jag liksom grotta ner mig känslorna och tankarna. Och så bara, kommer filmtips. Då hade jag stängt av. Jag men. Vad hemskt om någon stängde av nu när vi drog hela beskrivningen De bara, filmtips, oh hell no. Och så bara, <laughs> nej, nej men eh, Vi ska, som, oh gud vi satt igång direkt Men vi måste ju bara prata om hur förra veckan gick Ja, ja. men vi kan säga så här Att film, eh, den här veckan Är inte riktigt var det vad man tror att det är Nej, nej mm. det är som, lite som karmaveckan Alltså det är vi inte en... filmtipsveckan i alla fall Nej, nej. Mm. nej men så att, eh, hur var förra veckan allike? Eh, jättebra. Eh, men jag, jag har ju sagt att det här är min nya grej mm. i livet. Jag har ju sagt det att jag älskar det här med att eh, bli medveten om sina tankar snarare än att eh, rulla igång en tankefest av negativa tankar. Mm. Så att eh, hela min vecka har jag självklart tänkt tusen tankar som har varit dåliga för mig. Eh, men varje gång, och jag lovar er varje gång jag tänkt en tanke som jag vet är dålig för mig så har jag istället för att fokusera på den tanken och snurra vidare på den så har jag faktiskt tänkt mer på aha Elika, du tänker en, en tanke som är dålig för dig nu. Vad ska du göra av det här? Mm. Och då har jag sagt stopp. Stopp, stopp, stopp. Och det är klart att jag har börjat må dåligt eller känna dåliga känslor. Och då har jag faktiskt eh, försökt känna dem i typ en minut eller något. Ja. Mm. Bara, okej, okay, känn den här känslan. Vart, vart sitter den? Varför känns det jobbigt? Och hur känns det nu? Och sen bara, nu ser jag stopp. Nu behöver jag inte agera på den mer. Nu kan jag, nu kan jag börja tänka en, en, en tanke som är bra för mig. Och kom något ihåg att jag bara, ja men då ska jag tänka, du kommer få en pojkvän. Mm -hmm. <laughs> då tänkte jag så här, jag har liksom ändrat lite den idén och tänkt mer så här, om jag tänker så här... Och nej, fan, han gillar inte mig i den där grabben längre eller så Då ska jag inte tänka, men Aliki du kommer få en pojkvän Utan då, då ska jag tänka, Aliki, det finns hur många roliga, snygga, härliga killar där ute Tänk på hur mycket kärlek du kommer få i livet Förstår ni, mer mm. sådana tankar, inte så här men, men jag kommer få en pojkvän Det kommer gå Ja, jag fattar Bara en snygg tanke till en ful tanke liksom Mm. Alltså att väga upp en ah. för med men lite snyggare täcka. Snyggt. Mm. Frida då? Ja, för du är lite nybörjare på det här. Eh, ja, Även men alltså, då det är vi alla men alltså. Men jag måste säga att så här, jag vet inte om det har handlat om att jag har haft känns som att jag knappt haft tid att andas den här veckan mm. så har det inte dykt upp så mycket negativa tankar hos mig. Alltså det är sant? Jag ingenting som liksom Visst att jag har varit lite så småsuk med min chef och så. Men det är inte så här att jag känner att den här tanken skadar mig nu. Det är bara att jag mår lite såklart mm. dåligt. Och då har jag försökt att hantera den tanken i att så att här: i hon värld att jag önskar tänka på det här nu. Och jag har väl fått lite så småsammanbrott. Men sen har jag bestämt mig för att nej, nu sköter jag här. Mm. Så det har mer varit så. Men, men jag vet ju att det kommer komma eh, om en vecka eh, en rejäl skjuts. Eller dusch. Eller, av dåliga tankar. Av dåliga tankar. Eftersom du slutar på ditt jobb precis. Nästa vecka. Och jag måste ta tag i mig själv och i mitt liv och vad jag ska ta mig till. Så att då, perfekt, då vet jag precis vad jag ska göra och hur jag ska, hur jag ska göra det. Så det känns, det känns inte läskigt och det känns skönt. Att jag ser lite fram emot den veckan mm. nu. Att bara få ta makten över, över mitt liv och över mig själv. Ganska yes. dina tankar. Ja. Och hamna. Ja. Miss Guru. Äh... Meditationshanna. Ja. Nej, men det har gått jättebra. Alltså jag har verkligen haft en bra vecka. Jag Och jag hade, ju jag hade en, en dålig vecka förra veckan. Mm. Så det känns bra att jag fick en bra vecka nu. Och jag har tagit ett steg längre också. Att jag har bytt mina beteendemönster lite. För att jag har märkt att jag kan göra vissa saker som är direkt dåliga för mig. Mm. Alltså som... handlingar. Typ jag hör av mig till någon. Jag tar ett steg. Jag närmar mig någon. Jag försöker så jävla mycket. Mm. Och det gör att jag får en dålig tanke som blir en dålig känsla som blir en dålig mm. verklighet. Så nu har jag tagit bort de grejerna, mm. och det känns skönt. Mm. Jag skiter i att snapchatta de där eller försöka ta kontakt, jag bara tar ett steg tillbaka och släpper det. Mm. Det är jätte, jätte skönt. En jävligt bra vecka då, med andra ord. Ja. Det är många, nej men det är, jag, alltså många i min närhet har också sagt att, gud, vilken bra vecka och så här. Alltså, ibland kan man ju ta till sig mer eller mindre av en vecka och ett ämne mm. för att det så här berör inte riktigt ens liv. Men jag tror att det här kan nog väldigt många ta till sig på sitt sätt. Liksom. Och alltid. Ja. ja. Det här är ju vår nya religion. Mm. det är det. Eller hur? Amen! Yes! Amen. Yes! Uh. Det är en annan sak som jag ville prata om mm. innan vi dyker igång med våra filmtips... <laughs> är att jag har blivit så himla glad också över alla mejl vi har fått. Oh. Alltså vi har, vi har typ blivit bombarderade av mejl de senaste dagarna, eller de senaste veckorna. Mm. Och ni måste bara veta hur glada vi blir. Alltså... Ja, alltså det, oj. Bubblar, alltså. ja, Alltså... Det är väldigt svårt att i ett, i ett svar beskriva exakt vad man känner när man läser allt fint ni skriver. Jag försöker verkligen när jag svarar typ så här. Bara så du vet så är jag så tacksam över allt du skriver och jag blir verkligen glad. Men vi säger det igen. Mm. Alltså jag sitter med tårar i ögonen och tänker så här. För första gången i mitt liv så gör jag skillnad typ. För att mm. det är folk som säger att det här. Så länge det är en person bara. Ja liksom. men det, det, det finns människor som verkligen berörs av det vi säger och förändrar. Och mm. tänker på det nya sätt och tänk vad coolt det är. Mm. Nej alltså det går ju knappt att förstå. Nej. Och det är det som är så jäkla häftigt. Och sen blev jag så glad, Anna, sen blev jag så himla glad när folk skriver så här jag är så glad att ni vågar öppna upp er, för liksom jag vågar det, nu skriver jag ett, ett mejl till er om mitt största problem liksom. Mm. Det känns bra att veta att det är viktigt att man vågar säga saker. Det är varit vart hela grejen med Ja, så det, det finns ingenting fult med att, som vi sa i första podden, vara ärlig eller berätta allting och mm. inte utelämna någonting. För det kan man ju verkligen få Alltså, mest, jag kan ja. lyssna på förra podden bara. och så då bara fick jag en dålig tanke, fick jag en dålig känsla som vet att stopp, stopp, stop. <laughs> ja, alltså verkligen. Ja. Jag kan ju nämna ingen DJ har, har, har dykt upp med det Du bara, fuck, jag skulle aldrig prata om det. <laughs> Nej. Nej, men sen tänker jag att vi säger det här redan nu, för annars blir det dumt att lämna det till sist. Mm. Det här med våra medlemmar. För det är ju så här, att vår förening man blev medlem för ett år Och det har varit rätt otydligt För det visste inte ens vi Nej, Men nu <laughs> Så vet vi Vi det. har lärt oss det Att alla ni som blev medlemmar under 2015 Kommer vara medlemmar hela 2015 Men ni som blev medlemmar 2014 Är inte medlemmar just nu På måndag när den här podden släpps Så kommer ni få ett mejl Där det står så här, vill du fortsätta vara medlem Och då behöver ni bara svara ja på det mejlet Och så kommer ni vara medlemmar ett år till Bara två bokstäver Ja Och ni som inte har fått ett mejl under den här veckan ni, då har det blivit något fel med er mail För det var vissa mailadresser som inte funkade. Så då får ni bli medlemmar igen på hemsidan. Mm. Om ni vill vara medlemmar. Eller mejla oss. Ja. Mm. Och så så, ja Jag har inte fått ett mejl. Nej, något. så fixar vi det. Mm. Men det viktigaste att veta nu. Är ju att vårt liksom, första mötehäng-event närmar sig. Mm. Mm. Inom kort kommer det här hända. Mm. Mm. Så vi vill bara säga att ni måste ju vara medlemmar då. För annars får ni inte komma. Nej. Och det är väl februari-mars. Eh, Tid typ. någon gång. Där. Ja. Om någon månad eller två. Precis, så det är verkligen. Eh, gå in och gör det nu. Mm. Bra, då har vi sagt det. Bra. Nu kan vi sätta igång med den här konstiga otroligt roliga veckan. Filmtips! Filmiska veckan. Ja! Yeah. Woo! Vi kör, bara Honey. <skratt> Det är dags för filmiska veckan. Mm. Och jag har varit så jävla peppad på den här veckan. Det var du som kom på den också. Mm, ja, det var till väl. dig. Mm. Mm. Tack. Jag vill börja i den här änden. För jag vet att alla kan känna igen sig i det här och relatera till det. Det här med, och det var ju så Monday concert började liksom. Det här med att eh, det som är här och nu. Och vardagen. Och det som är vår verklighet liksom. Det känns ofta väldigt... Det kan kännas meningslöst. Och tråkigt. Men mest just det här med meningslösheten. Att vi gör liksom saker. Vi, vi går till jobbet. Jag har spenderat hela min dag. Och så går jag och lägger mig och så bara. Vad, vad gjorde den här dagen? Varför var den så viktig? Gjorde jag något viktigt? Liksom, bara, så. Och då vill jag återkoppla lite till förra veckan. Kom något att vi pratade om det här med att. Tankar kan vara så himla gränslösa och. Häftiga och, och fantastiska på så många sätt. Och då tänkte vi automatiskt att vår verklighet är det tvärt emot. Alltså vår verklighet. Och man kan väl säga vår vardag då också. Men det som är liksom. Är då automatiskt väldigt tråkigt. Och väldigt inte. Väldigt mycket gränser finns det i det. Det finns liksom inte. Det är inte så här. Det kan inte vara så här major. Eller fantastiskt. Eller så här. Så, mm. Man kan känna sig ibland. Och då tänker jag att man ofta kan tänka så här: Verkligheten och, och mitt liv så här, Det är inte som på film, liksom. Och det finns ju ett fint eh, tales eller en sägning, eller vad säger man att: mm. så här, Ditt liv är en film och du är huvudrollen. Mm. Och det kan väl bara jaha, fint quote, liksom. Uh. Hashtag. Men jag tänker så mycket på det här med. Att eh, vi borde tänka att vårt liv är mer som en film. Och du säger, ja ah, vad är en film? Ja jag förstår väl att typ så här: vampyrer och varulvar och sci-fi och, och sådär. Det är kanske inte så verklighetsförankrat liksom. Om jag ändå kunde vara Harry Potter. Mm. Mm. Men grunden i en film är ju att det är en historia. En historia som växer och som eh, går framåt. Mm. Eller hur? Mm. Och det är de här avgörande ögonblicken- eller de här avgörande stunderna eller scenerna- som för historien framåt. Och vi måste tänka så lite mer om våra liv, tycker jag. Mm. Vad tänker ni om det? Förstår ni vad jag menar? Ja, absolut. Alltså, ett filmiskt ögonblick- Alltså man ska tänka så här att en film är ju typ en och en halv timme lång, eller ja. hur? Och en film ska på en och en halv timme få en historia framåt. Mm. Så det är väl självklart att den består av liksom 99% de här major filmiska ögonblicken och scenerna när historien vänder eller eh, går vidare, eller, eller så. Mm. Och, och sen är vi livet. Ja, och allt i filmen är ju viktigt för historien. Oavsett om det bara är att karaktären sitter på ett café och tittar ut genom Paris-fönstret och kollar på människorna, så är det också en del av filmen. Mm. Och så tänker man ju inte om sitt eget liv. Nej. Att den här sekvensen när jag ligger i badet och egentligen... Nej, men den här sekvensen när jag som var en dag när jag gick till jobbet och sen gick hem och sen började tänka på en sak, typ så här: kanske att ah, det vore kul cool att jobba med det här. Och sen så var ingen med, med det och sen gick jag väl mm. Att det kan ha varit avgörande viktigt mm. för din historia. Mm. Men inte bara sådana här: och då kom du på att du ville jobba med det. Nej. Utan såhär, den där kvällen när du bara var hemma och låg i din säng, det var en viktig del i historien. Mm. Alltså när jag var liten, och det här är så tråkigt för att man är så mycket mer kreativ, eller i alla fall fri i sin kreativitet när man är mindre. Mm. Så lekte jag ju alltid att jag var med i en musikvideo. Alltså även om jag satt på mitt rum så satt jag på en stol och så liksom, alltså man, man levde sig in i tråkigt, när jag hade tråkigt för mig själv så lekte jag ofta, lyssnade jag ofta på Kusina Glera mm. och låtsades att jag var med i en musikvideo eller en film. Och det skulle jag aldrig göra idag när jag har tråkigt för mig själv och inte gör någonting. Men då så kunde minsta lilla liksom tråkiga ögonblick i livet vara spännande på något sätt. Mm. Förstår ni vad jag menar, ja. känner ni igen jag, det? Jag gör, alltså det här är ju pinsamt att erkänna Men varje dag när jag går till tåget Så tänker jag att, det, att, det är en, att Jag är mer en reality show om mig själv Och att så här, Nu följer filmkamerorna mig så här, Han är på väg till skolan, vad har hon på sig Typ så Det är jätteroligt mm. För att det är så jävla tråkigt att gå där annars mm. Mm. Och det gör ju den tiden till lite mening Men så här smått och stort mm. Fantasin Men det här handlar ju om att livet ska bli som en film i det stora hela. Eller, eller så här, att livet är som en film. Mm. Om, man, om man känner så här, vad fan är det med det här livet? Och vad gör jag idag? Och vad gör jag den här veckan? Och det spelar för fan ingen roll. Alltså. Ingenting, ingenting jag gör just nu är avgörande för hur det kommer gå för mig eller vad som kommer hända mig. Sen är du i 90 år och ser tillbaka på de här 90 åren. Alltså det är väl självklart att det kanske inte känns så om du jämför med en film. Som vi sa, en film är en och en halv timme så det kommer vara ganska många avgörande ögonblick. Mm. Men sen när du är så alltså 90 år, du kommer kunna se tillbaka på ditt liv som en historia. Bara vet att det du gör nu är historien och det skapas hela tiden. Och det, det du gör nu kommer ha varit viktigt sen. Även om det inte känns viktigt nu mm. så vet jag uh. att alltså det kommer vara viktigt sen och det kommer vara viktigt för dig sen. Mm. Så nyckeln i det här är väl egentligen att vara medveten om att varenda litet ögonblick är viktigt även om det inte känns som det. Men det här alltså jag känner att det här är väl ett sätt Eh, att se på det men jag känner väl att det finns ett annat sätt att se på det också att man på ett sätt ska liksom acceptera att allting i livet eh, måste få vara där för det är en del av historien som vi mm. sa nu men sen också att man kan i princip tweaka liksom, händelser i ditt liv så att, som att det skulle vara en scen ur en film och på så sätt göra det mer Eh, liksom intressant och roligt och härligt att såhär, jag vet inte om jag, du, alltså, eller att på så sätt så är det ett sätt för dig att bli medveten om att okej, okay, det är viktigt det jag gör mm. även om det är just nu att jag eh, vad ska vi säga ligger i min säng och läser den här boken som jag tycker om så mycket eh, om du skulle sätta på musik i bakgrunden och, eh, jag vet inte förstår du, mm. tänk att, okej okay, det här är en scen ja. i mitt liv. Det här är en scen som, som kommer att ha varit viktig och avgörande. Mm. Sen är det så här, syftet med den här veckan är att vi ska gå all in och försöka skapa scener, händelser. och ögonblick. Vi är ju med om väldigt härliga saker i livet och som vi tycker om. Men det är så självklart ändå att om vi bara maxar det här till tusen och tänker så här, i filmen just nu, okej, okay, jag ska gå ut ikväll och träffa mina kompisar. Jag sätter på ashög musik i mitt rum. Jag dansar framför spegeln. Jag, jag maxar varenda litet ögonblick som om det vore en film. En hel vecka. Mm. Och då måste man ju verkligen jobba med tanken att så här, nu sitter jag här till frukost. Det är måndag morgon. Monday morning. Men alltså, jag vet inte, vad, vad som poppar upp i mitt huvud är att man så här, när man står där på bussplatsen och bussen aldrig kommer... Och när man går på bussen, så, eller när man liksom står där så tänker man så här, Jag ska fan skälla på busschauffören Även om man vet typ att det är aldrig är hans fel Men såhär, nu ska jag, nu ska jag säga att Jaha, nu är vi varit sen idag igen Alltså, ja. så att, Men man gör ju aldrig det när man, går, när man väl går på Men att så här, Jag skulle vilja länge sådana här repliker Som man liksom känner att man skulle vilja Men att såhär, hur jävla dramatisk Är man inte då? Och så skiter man i det Eller vad som helst, när jag känner att så här, att du sa någonting här och jag bara varför sa mm. du så för? Alltså att, att man mm. bara ställer till med en scen. I varenda litet ögonblick ja. i livet. Och langar liksom bara de replikerna man önskar sitter och önskar att man vågade säga men man skiter i det. Mm. För att liksom, jag är inte den personen Nej. eller vad det nu handlar om. Alltså jag tänker så här, jag tänker att vi ska, vi har säkert en massa, tänk på en massa grejer man kan göra. Mm. Alltså, ja. Som vi ska göra den här veckan. Jag har tänkt på saker och jag ska göra den här veckan. Mm. som ska vara filmiska ögonblick men jag tänker, kan vi inte bara försöka komma på eller försöka formulera vad är ett filmiskt ögonblick alltså och hur kan jag liksom, jag måste veta det för att jag ska veta att okej, okay, det som händer nu var som en film mm. alltså, och kan vi inte, så jag tänker så här, kan vi inte typ alla får berätta något som de har varit med om som de tycker är så här jag, jag kan se tillbaks på det här nu eller där och då kände jag också att det här är eh, som en film och jag bara undrar, alltså spontant så känner jag så här, ett filmiskt ögonblick, okej, okay, det är antingen som du sa Frida, som du var inne på mm. stora ord, stora gester allt som är dramatiskt ja. det, det är ju en, en typisk filmisk grej eller hur? Mm. Ja. Mm. Bara, liksom, och det är ju lite maxa, mm. Mm. men liksom när, när, det är, när, det är, när det är så stort och, och så dramatiskt det bara kan bli sen tänker jag på det vi sa. Alltså avgörande ögonblick När man känner sig Okej okay, det som händer nu var en vändpunkt Verkligen Det var någonting nu som, som Fick historien verkligen att vända mm. Mitt liv och min historia Och vända eller bara ta ny, rikt, ny riktning Eller bara gå framåt Eller ja, liksom. alltså förändras på mm. något sätt De kanske mm. är mindre frekventa då Lite De stora ögonblicken mm. Och sen tänker jag också, ni vet, när man bara man bara ser sig omkring och bara fattar att jag är just nu i typ en filmscen. Alltså mm. miljön stämmer helt överens med vad som skulle kunna vara på en film. Mm. Vi har alltså sådana... Jag kommer på ja, en massa grejer i mitt liv nu. Alltså. Mm. Men mm. försök beskriva lite mer vad du mm. menar, jag, men, jag fattar. Men... men tänk att du... Okej, okay, det kan vara att du bara är på semester och så bara... Mm och du befinner dig på typ den vackraste platsen du någonsin har varit på och det är solnedgång och det är solnedgång och du bara du är såklart att det är så här shit det här skulle kunna vara drygt mm. liksom. eh, men jag tänker också typ så här man kan s, eh, gå hem och det regnar och man har i ipodden lyssnar man på någon musik och sen så är man typ så här kanske lite ledsen mm. för man tänker på att man precis eh, inte fick en snapp av en kille eller någonting. Och sen så helt plötsligt så befinner man sig i den perfekta filmiska miljön. Ja. Där allting ska kunna sättas på sin spets. Mm. Eller så förstoras. Eller, vet ni, förstår ni vad jag tänker? Mm. Ja. Mm. Så, alltså, det finns ju lite, lite sådana grejer man kan hitta i livet ibland. Att man befinner sig där och då. liksom mm. Men, jag undrar om någon av er kan bara droppa ett filmiskt ögonblick. För jag tänkte nu, jag tänkte inför den här veckan Vad har Hanna varit med i sitt liv? Vad har Frida varit med i sitt liv som har varit här, Okej, okay, that was a movie Okej, okay, men här är Fridas scen Tagning, action ja, eh, Vi sätter på lite musik Och nu ska du gå in för berättelsen ja. eh, Jag var 15 eller 16 år Och jag gick på Adolfsrediks musikklasser Och jag hade typ eh, Varit tillsammans med min togande pojkvän i ett år kanske, nästan två. Och vi bråkar på telefon för att jag och min bästa killkompis smsar ganska mycket med varandra. Och tillägga att han var väldigt, alltså min folk var väldigt avundsjuk på den här killen. Och han trodde sjuk. liksom väldigt svart svartsjuk. Ja. Och tyckte inte om att vi var så nära vänner. Och han ville på smsade i, det var ju väldigt suspekt, liksom. ehm, Och då, jag vet inte, vi, av någon anledning så bråkar vi på telefon. Och han är ehm, i sin han spelade ishockey, så han är i sin ishockey och ska precis ha träning. Ehm, och vi står och skriker på varandra och då dör hans telefon. Och jag ska åka till Romedan efter att skiter, så att vi ska typ inte ses, eller det, det är någonting. Och jag får inte tag på honom Hans mobil har dött och jag tror ju att han har slängt på mig i örat och stängt av sin telefon. Och blir så jävla arg. Men 20 minuter senare så kommer han inspringandes i mitt rum helt dyblöt. Och då har han i regnet från ishockeyhallen som ligger säkert alltså två mil Nej, ifrån där jag bor. En mil Ja, men det är sjukt. Säkert en mil från där jag bor. Så får han panik. Hans träning ska börja om tio minuter och han kan inte liksom, och jag ska åka iväg. Det går inte. Så att han måste ta sig till mig, tycker han då. Bussen eh, slutar, eller går, och nästa buss går inför som en halvtimme. Så då bestämmer han sig, jag får väl springa. Och det är spöregnar. Så han springer i spöregnet. Eh, för att eh, komma hem till mig och säga förlåt. Och sen så ger han bara med en puss och en kram och ber om ursäkt och sen springer han tillbaka till träningen. Ja, jävla sjukt! Jag visste ju att det, här, det var det här. Ja. Det, det är Visst. ganska filmiskt. Det här var ju ett, ett rykte som gick runt i skolan om det, hur kära Frida och den här killen var. För att och var han hade han... sprungit hem till Frida. Och det gick ju att han sprang i full hockeyutrustning. <laughs> Från globen då till stuvsta med eh, vad heter det med skriskorna på. Ja. Slutsa. Jag har en bild av att han har hjälm, alla skydd och han bara springer i regnet. Det roliga var att han var ju målis liksom Jag tänkte bara hade på Förstå. sig. Då hur mycket? Ja, nej. det var väl alltså den mest romantiska gest jag varit med om alltså när jag var så liten. Det var liksom det var sjukt. Då. Och varför var det ett filmiskt ögonblick Jo för det var ju det där stora Alltså uh. de stora orden De stora känslorna mm. Alltså allt maxat Till tusen Och det var ju det du var inne på att så här, Ibland känner man att man skulle vilja bara när jag, sitter ibland, när jag sitter ibland Och äter frukost med min storbror Och vi säger ingenting till varandra Då vill jag bara Alexis Jag älskar dig och liksom du skulle jag aldrig, aldrig, aldrig säga. Men hur vet ni hur många gånger jag ibland har varit nära på att jag går in i hans rum nu och bara säger till dig, du, alltså, jag tycker om dig väldigt mycket. Och då tänker jag också, nej, jag kan inte göra det. Jag kan inte göra det. Varför inte? När man får den känslan, här, jag, jag kan inte säga till mamma så här att, oh, mamma. Typ, jag förstår förstår ja. ni Alltså någonting stort bara mm. Någonting dramatiskt och, och ibland så får jag liksom Verkligen the urge att bara Göra det Och så bara backar man för man bara Det är lite mycket, mm -hmm. det är lite mycket Det är lite väl, men det är ju filmen Ja, så det måste man göra sådana saker den här veckan Ja, men vi kommer in mer på det tycker ah, jag sen. Men jag känner typ att Det är väl därför som kärlek och relationer Och eh, vänskaper och sånt Är så himla otroligt för att det är de sakerna som för det mesta framkallar såna här känslor och man får situationer som liknar en film. Och alltså sen när jag tänker tillbaka på alla så här fantastiska eh, liksom dramatiska ögonblick i mitt liv där jag har varit så här. Eh, man känns som att man knappt kan andas för att det är så himla perfekt eller eh, dramatiskt. Eller overkligt. Eller ja, det som handlar som... om typ kärlek eller bråk eller vänskap eller där sitter vi tillsammans bla bla, bla. Det är aldrig så här, tyvärr. Det var när jag gick där själv. Nej. alltså Tyvärr. Mm. Det har ju ofta någonting att göra med en att det är andra människor inblandade. Mm. Eller? Ja, mm. gud yeah. Absolut. Och, och liksom... Jag tänker också på att det kan... Det kan vara saker som... Men nu pratar du om stora ord. Och stora mm. handlingar. Så här. Eh, men vi sa också till exempel att det kan vara... När... Man känner att någonting vände, någonting, mm. någonting hände nu som var så, det var för stort för att ignorera storheten i det Alltså egentligen är allting om just storheten, känner jag mm. man, För man, man förknippar allt annat som är van och verkligheten med liksom en väldigt litenhet och att mm. det inte är så speciellt mm. När någonting liksom ställs på sin spets, mm. tänker jag eller Svepas, en, ja. alltså, vad heter det? Man blir svept av stolen. Eller, vad? Ja. Ja. Mm. eller när man eh, chockar någon annan, när man får någon att tänka till, eller vad så här, mm. Vad hände precis? Mm. Sa Alik till mig, jag älskar dig vid frukostbordet. Mm. What? Mm. det är ju en film, ett mm. filmiskt ögonblick. Mm, jag tänkte också på när vi talade om det här med att också att ibland kan miljöer bara framkalla en känsla av, av att det här är stort liksom, eller det här är någonting utöver det vanliga. Mm. Så jag tänkte på när vi var i USA så var det en kväll när det regnade så mycket. Eh, samt... Så jag vet inte om man kan säga att det regnade. Det var Nej, men ju det, onkant, I det var det ju som en film. Mm. Att det var, det var ett, ett helt... Enastående ring. Vi har aldrig varit med om något liknande. Det är åskade och det är blixande som bara man ser på film. Mm. Alltså, verkligen. Så redan där så var ju miljön perfekt ja. för oss att uppleva ett filmiskt ögonblick. Mm. Och gjorde vi inte lite det? Jo, verkligen. Jo. Vi hjälpte ju till på ja. traven. Vi, vi satte på högmusik som vi lyssnade på nu var mindre, som var så känslosam. Vi bara satt vid de stora glasfönstren och bara kollade ut. Vi sa ingenting, vi bara satt där. Vi satt, vi satt och vi såg regnet smattra ner i Polen. Mm. och det, det dundrade, det blixtrade så mycket. Och så bara satt vi helt tyst och bara tittade och bara... Mm. Och det var så så känsla också för att man visste att vi kan inte gå någonstans. Vi är fast här nu i det här huset, vi är själva här och det var ju också en avgörande resa alltså om man tänker i stora luft. Det, hela. Det, var det, jag skulle säga. det var mycket som hade hänt och ni, alla, ni båda stod inför så här stora beslut i mm. livet. Och jag minns att när jag tittade på dig Frida så såg jag att du, alltså, du var verkligen inne i, i dina tankar och, och det hände någonting i dig. Och jag tänker att det var en väldigt avgörande, det var en vändpunkt för dig. Och just den scenen tänker jag på något sätt kanske få definiera eller få verkligen stå för vad som hände den resan. Och det var ju när du liksom bestämde dig för att berätta allt för oss och allt, all ångest du hade känt. Och det var ju verkligen början på vad som blev resten av året. Mm. Och där satt vi liksom i den mest perfekta scenen och du fick verkligen grotta ner i, i, i de känslorna. Jag bara minns att jag tittade på dig och bara, this is unreal alltså. Men jag tror att det verkligen var så, för det är precis som du säger, en sån eh, Alltså, den miljön och det tillfället det gick ju inte att motarbeta alltså, när man satt där och tittade ut alltså känslorna som, som kom svällande det gick ju liksom inte att stoppa och det, var, det framkallade ju verkligen att jag satt där och bara sög in att det är nu det vänder och det är nu jag måste ta tag i det här. Det nu. Och jag satt liksom och grät i smyg och bara... Men jag såg alltså, det, det. Ja, men alltså det var verkligen väldigt, väldigt starkt. Och jag lät liksom hela miljön alltid förstärka det så att det verkligen blev ett filmiskt ögonblick. Mm. Men då har jag en fråga. För det här är jag tänkt på. När jag satt där i regnet med er, då tänkte jag ju så här: det här är ett filmiskt ögonblick. Det här är ett ögonblick vi kommer komma att titta tillbaka på och tänka så här, vad sjukt Stort det där var när vi satt där. Jag tänkte det redan då. Mm. Och då undrar jag, skapades illusionen av att vara en film genom att jag tänkte redan då att det var ett filmens ögonblick? Eller är det efterkonstruktioner? För att man kan tänka tillbaka på en stor händelse i livet nu i efterhand och tänka så här: Gud, det där var så sjukt, stort och viktigt, och jag kände så mycket, men det tänkte man inte på då. Jag tror att som vi sa när man är 90 och ligger på sin dödsbädd, liksom, så tror jag att man kommer kunna se fler av de ögonblicken. Alltså förstår du? att man mm. i efterhand kan se att det här var viktigt för min historia. Det här var viktigt för liksom, den där scenen eller det där tillfället i det, det ögonblicket. Men det vi pratar om nu är ju lite mer så här, Att det är nog lättare när man väl är i ett ögonblick som känns som en film. Ja, där och där då mm. så är det liksom dan Ja, då men jag är jag ett ett viktigt ögonblick. Men då menar jag, då kan man ju verkligen skapa sig filmiska ögonblick genom att tänka så här att nu står jag här på bussen och busskafören skriker på tanten med barnvagnen och jag befinner mig emellan och jag är en film. Mm. Och då var det ett filmiskt mm. ögonblick. Mm. För så tänker man inte så ofta. Nej, utan det blir så här, åh, gången då jag var så där och så där och, och jag bara sprang och det var i efterhand. Mm. Jag tänkte inte då att bara, och jag springer här och det är en film. Nej. Nej. Ja, det är ju när allt får sätta sig i sitt sammanhang och du ser ja. den större bilden av att det här ledde till det här. Eller här var jag så ledsen för, att, för det här. Men jag visste inte att det här var på väg att hända. Ja, mm. Och vad sjukt det är, ja. och vad stort det är. Och det fattar jag inte förrän nu. Nej. Så då menar jag att då kan man ju verkligen skapa sina filmiska ögonblicks nu. Genom att tänka så här: jag är en film nu. Mm. Det här är ett viktigt ögonblick. Men jag, må, alltså jag tror att när jag tänker tillbaka på de största sådana ögonblicken. Så har jag i det ögonblicket tänkt. Att det här är så jävla ja. sjukt. Mm. För att om jag, om jag tänker tillbaka på ögonblick som har varit stora. Men som jag inte insåg där och då hur stora de var. De känns på något sätt inte lika starka. Nej. Men precis som du säger. Jag tror att man hur lätt som helst kan konstruera i stunden. Att det här är ett storslaget ögonblick som jag kommer att minnas alltid. Och bara man har den tanken och bara man anstränger sig för att det ska bli det. Så tror jag att man kommer minnas det som en, en storslagen händelse. Mm. Absolut. Ja, som jag skulle få för mig att säga imorgon vid, vid frukostbordet: Jag älskar dig. Till min bror. Mm. Fattar vad som skulle kunna hända. Alltså, mm. Det är klart att jag kommer komma ihåg det. Mm. Och jag... där och då bara: Nu skapade jag mig mm. ett filmiskt mm. Så absolut. att men, man. Kan men kan inte du lika berätta om något filmiskt ögonblick som du har varit med om? Kommer du på något? Mer än det här i USA, du alla tre. Mm. Jag har ett som jag där och då också tyckte att så här, det här är ju liksom bara... det var kanske inte så sjukt Nej. men det var, det var en blandning av stora gester eh, en avgörande eh, vändpunkt eller ett ögonblick som var avgörande och ja, en ganska filmisk miljö mm. så det var väl lite alla tre grejer ja. så de kombinerade blev ja, ett filmiskt ögonblick skulle jag säga vill du inte berätta om det? Jo, jo. Okej. Okay, ja, Vi sätter på musik och så börjar du prata. Okay. Jag hade då eh, umgotts i eh, typ ett dygn med en person, med en kille. Och eh, det var väldigt eh, laddat, ju. Alltså, den här personen, jag hade inte träffat honom så mycket. Och så väl sågs vi och eh, det kändes som att det, det var mycket som stod på spel, fast det kanske inte var det egentligen, men jag hade verkligen fattat tycke för, för honom. Eh, men eh, sen så hände det en massa grejer som gjorde att på bara de där 24 timmarna så blev jag väldigt ledsen och sårad, alltså verkligen. Och jag kunde inte fatta det förrän i efterhand, tror jag liksom. eh, men det som hände var att han som person, tror jag, på tal om att vara filmisk och sådär, han, han, han var en väldigt, eller han är, tänker jag, en ganska dramatisk person. Han, inte bara det att han tyckte om film, det enda han pratade om var film, typ. Att han, jag tror att han också tyckte att det var rätt nice att göra lite av sitt liv till en film, typ. För att han... Han pratade mycket om böcker, och, ja men inte bara att han pratade om böcker och film, han, han gjorde så här egna collage som han hade satt upp i sitt rum. Och han var så här, ja, väldigt dramatisk och väldigt romantiserande av, av livet på något sätt. Mm. Så han sa till mig att han, när vi var där, när vi hängde då, så sa han till mig att du måste läsa den här boken. Och redan där så bara, okej, okay, ja, absolut. Nej, jag vill, jag, vill, jag vill att du ska ha den här boken. Eh, jag bara, okej. Okay. Eh, så såg jag att han tog en bok. Så började han skriva lite i boken. så. Här. Och så, så stängde jag igen den och så sa han eh, Ta den här och lova mig att du läser den. Liksom. Alltså, liksom. Mm. Och jag bara, okej, okay, det kan jag väl göra. Och, och sen så hände det massa grejer och, och, och så åkte jag därifrån med en väldigt tung känsla i, i, i kroppen och i hjärtat, att det var så här. det här jag var med om var väldigt jobbigt, och jag tror att jag, jag jag tyckte nog om honom här, men här slutade mm. det, det det här, det här kommer inte leda någon vart liksom. eh, och så satt jag mig på tåget, jag skulle åka långt tillbaks hem och jag var jättelässen alltså verkligen ledsen och eh, jag såg liksom staden bara rulla förbi mig och jag eh, lyssnade på någon låt eh, och jag bara kände hur tungt det var i mitt hjärta och sen helt plötsligt så bara kom jag på att jag hade den där boken i väskan jag hade inte tittat på den, jag visste inte vad den hade skrivit eller någonting eh, och bara sekunden när jag satt där och bara nu tar jag upp boken och kollar vad han skrev. Mm. Så här. Mm. Tänk om han hade skrivit någonting i boken. Um, och sen så där i det bara ledsnaste, ledsnaste, Så bara öppnade jag boken och bara kollade vad han hade skrivit. Um, och han hade inte skrivit något speciellt. Uh, men bara hela den scenen. När jag liksom bara det är ett avgörande ögonblick för jag vet att jag åker ifrån och jag kommer aldrig komma tillbaka jag kommer aldrig träffa honom igen jag känner det blandat med att jag liksom skulle ta upp en bok som han hade skrivit någonting ja. till mig blandat med att jag satt på tåget och bara såg ja oh. Oh, gud jag blev helt fängslad av historien men alltså, det var så sjukt för att jag bara det är den här killen i början Aha. och sen bara What the fuck? <laughs> Det är den här killen. Men, och sen så bara, det var den här killen. men Men hörni, märkte ni inte vad jag gjorde nu? Jag, jag gjorde det ännu mer till en film. Men det är det som vi gjorde nu när vi pratade. Jag, jag försöker ju nu se det som ännu mer som en film. Och som ett ögonblick som var som jag kan titta tillbaks på. Och även om det var så mycket ångest och så mycket dåliga känslor och så mycket mm. ledsenhet och så mycket bara ångest och då, dåligt. Så vet jag att när jag tittar tillbaks på det nu så bara Får jag en... Jag romantiserar det hela, ju. Mm, mm. Och... Det är väl så jävla fint Och göra. inte det är det viktigaste. Jo. En av de viktigaste lärdomarna också med det här att, som på film, så händer det en massa skit. Mm. I en film så händer det ju mer dåliga saker än bra saker. Personen, huvudrollen får vara med om väldigt mycket problem, mm. hinder, den ska överkomma. Och det fina med filmen är att den romantiserar ju allt dåligt. Mm. Ah. Och vi får inte glömma att allt dåligt vi är med om, alla, inom citationstecken, alla dåliga erfarenheter, allt som känns piss där och då. Om du kan se tillbaks på det och bara förstå att, okej, okay, det här var viktigt för historien. Och det var mer intressant för historien för att det var jobbigt och det var mycket som, som kändes dåligt och det var liksom stort i sig. Mm. Ju mer vi kan fatta det så kan vi ju liksom uppskatta det också. Och så framförallt. Det fick dig att känna någonting som var större än kanske du någonsin känt. Även om det var ilska, eller to total tomhet, eller total förkrosselse. Eller man säger. Mm. Så inte det är det viktigaste att vi är med om alla sorters känslor och upplevelser. Och bara. fan, vad tråkigt det skulle vara att bara gå runt och vara så här, lite medelmota mm. hela tiden. Och inte vara med om, lite, inte ens upptäcka de här känslorna. Ja, det vi gör nu på något sätt du säger ju att det är mer än okej okay att du är med om skit. Mm. Det är till och med fint för historien att du är med om skit. Mm. Det är till och med det bästa med din ja. historia. All skit. Och jag tycker att man även ska skrika de skitstunderna i att när du är hjärtekrossad att du går ut om det regnar, gå ut eller ställ dig i duschen och gråt och sätt ja. på läss en ledsen jävla låt och ät glass och bara Åh! alltså gör alltså gör det extrema mm. i det. Och liksom ser det som att det här är mitten på filmen eller liksom mer än hälften när det är ett riktigt jävla low point. Men då vet man också mm. att så här, bara jag går riktigt mycket ner i det här nu så, så till sist så kommer det komma den där höga piken sen. Ja, för, för, för, för historien kommer växa Och filmen den. skulle inte funka om du bara torkar bort hårdagen lite fort och fortsätter på en film och Nej. sket i det. Nej. För filmen måste ha den stora scenen när du går in i duschen gråter och mascaran ringer och... Du går ut i duschen och det du rinner mm. vatten över hela golvet. Det mm. är film. Ja. Det ska hända den här veckan. Kanske hela livet. nu mm. jag tror att om man också liksom överdriver det så behöver man precis som du säger inte, kanske inte gå runt och vara lite så här smålesen, lite småsur. Istället för att bara, nu är jag bara riktigt jävla ledsen ett tag. Och sen mm. så till sist kanske man bestämmer sig för att okej, nu det jag vidare, nu. Ja. Eller nu, nu fokuserar jag på någonting annat. Ja. Men det är någonting fint med att få känna den där dramatiska dåliga och jobbiga känslorna också. Mm. Faktiskt. Hanna, nu vill jag höra din historia. Ja, men jag känner att jag egentligen så var ju hela den här kärlekshistorien som jag har Älta så många gånger i den här podden. Hela det var ju en film. Så här i efterhand. Mm. Det var många gånger då jag bara satt på pendeln och grät tidigt på månaderna för att... Jag blev dumpad och det är bara... Något som är lite fint med hela historien. Det var... Att på nyårsafton så hade jag Lika haft ett gig. Jag tror inte att jag berättade det för er någon gång. Eh, så hade jag Lika ett gig. Och då på alla bord... För att det var nyårsafton så hade de såhär glitterstjärnor. Nu är det sådana här små konfettistjärnor. Så jag tog så här sju, åtta stycken och satte i BHn för jag tänkte så här Det blir kul. När jag tar av med BHn så kommer jag ha glitterstjärnor där, Så tänkte jag. Det var lite kul. Och sen så det här nyårsaftonet firade jag ju då med den här killen. kvällstidningskillen. tidningskillen. Ja. Och så, på, så var det ingen mer med det. Och sen typ en månad efter det så... Eh, slutades vi träffas för första gången Jag blev superdumpad Och eh, sen när vi väl började träffas igen Ungefär 3-4 månader efter Och jag var liksom Där har jag varit den värsta perioden i mitt liv Jag hade måttad jävla dåligt När jag kommer dit första kvällen Så ligger det en sån där stjärna på alltså, Och så ska jag berätta om hans lägenhet Det fanns det typ inga möbler Han hade typ inga grejer Och sen bara bland liksom, hans data en liten blomma och så låg den där glitterstjärnan liksom kvar där. Det var väl utvalda grejer i den Ja, mm. och då tänk jag: den är så alltså den är en centimeter gången en centimeter. Mm. Mm. Det skulle man lätt kunna bara slänga i papperskorgen. Mm. Varför skulle man spara den? Den påminner ju om honom mm. och mig mm. varje gång jag ser den. Den låg kvar där i fyra månader. Mm. Det så jag är fint. Mm. Mm. Men okej. Okay. Det var en stor gest av honom. Det var en stor gest mm. och det var filmiskt att det jag var. såg att den där, jag bara, stjärnan lägger kvar igen, mm. stora gester stora ord vad stora liksom, grejer i livet mm. fan, mer sånt verkligen mm. men jag tycker också att så här, verkligen för att hur, ja, om man inte har någon man tycker om och som kan baka en tårta eller springa i regnet eller ge en bok till någon eller vad det nu handlar om mm. så måste man ju är ens film en tråkig film då? liksom En Nej. tre timmars det händer ingenting-film. Det är det ju inte. Man inte måste alls. ju kunna få, få till de här filmiska scenerna ändå. Utan romans egentligen. Verkligen. Verkligen ja. Alltså jag liksom om någon borde väl känna det. Gud ja. Vad fan, Det här var ju förr. Det här var ju, <laughs> det här det här ju, var ju länge sedan. Det här hände ju inte längre. Men, men kan vi inte gå in lite på då? Hur... Hur vi ska få till de här Grejerna i livet mm. Vad ska hända den här veckan mm. Filmiska veckan Okej, okay, vad ska hända den här veckan Jo, vi ska ju ta makten då Och liksom på något sätt Det ska vi bli medvetna om att Allt som sker Kan vara stort i sig För att liksom i det långa loppet Så kommer vi kunna se tillbaka på väldigt mycket Och se att att bra saker som då... Jag menar dåliga saker som bra saker ändå har spelat en avgörande roll och de har varit filmiska i sig liksom. ja. För att de har fört våran historia fram och vårat liv är på ett sätt en historia ju. Mm. Så vi kan bli medvetna om det. Och fatta det. För det är viktigt. Men sen också är det ju jävligt kul om vi kan liksom lyckas få en vecka då vi bara... Film där, film här. Scen ett här, scen ja. två här. Och mm. nu är jag liksom i... Liksom i mitten av värsta filmen här. Mm. Alltså min högsta dröm är ju typ att vara med i liksom glifilmen. Att så här, stå på tunnelbanan och en ställer sig upp och ställer sig en till upp där borta. Och så sjunger man och så dansar man och så springer man ut på gatan och är glada. Alltså det finns ju sådana saker ja. som är såhär, det kommer nog aldrig hända. Nej. Men sen har vi ju makten tror jag. Och jag tänker att den här veckan kunna göra, eh, ta ögonblick, sekvenser, scener i, i våra liv. Och bara sprinkla dem med stjärnglans så kommer de bli filmiska ögonblick. Mm. Och jag tänker att eh, vi ska försöka komma på några sådana här saker. Mm. Okej okay. uh, Jag har en. Okej, okay, kör. Uh, och det är att man ska vara så här: lite mer av en one-liner. Typ så här: När man sätter sig. För jag, jag är ofta den som vill förklara mig om grejer Och så här, skulle jag sätta mig bredvid en ny person till exempel på en föreläsning i skolan, då skulle jag vara så här. Hej, jag heter Hanna, gud du kanske tycker att det är lite konstigt men Jag tänkte säga att jag skulle prova någonting nytt här på sätta mig bredvid någon ny och... mm. Det är inte filmiskt Jag tror att också överlag, det finns ju någonting med repliken Ja, men det är inget filmiskt Utan jag ska sätta mig bredvid någon ny person då och vara så här. Hej, Hanna Kul Och sen bara, var det det? Var lite mer effektfull i sina ord, välja sina ord med, ja. med lite mer varsamhet mm. Och där kommer repliken Ja Alltså jag vet alltså jag fattar grejen med att bara kunna leverera alltså en, ett, ett tydligt meddelande som är så här du vet för man alltid när man ska prata så bara eh, blandar man in lite ord och ja. så blir man lite osäker och så man vad fin du var ju där för det är verkligen synden. man och bara du är verkligen bedårande och söt idag. Det är så mycket mer starkt. Vi ska köra repliker, mm. one liners bort med allt brus, bort med alla onödiga ord. Mm. Get to the point mm. och var gärna så jävla, ja, leverera repliken. Mm. Men inte det 2.0 av det Är inte det, eh, det, det? leverera också repliker som du tänker i ditt huvud men som du tänker att du inte kan säga högt? Lite det som jag sa. Ja, eller det som jag sa. <laughs> <laughs> eh, ja, förut. Absolut. förut med, jag älskar dig, mina hon. Ja, ja, ja. Men... ja jag menade, ja okej, jo absolut ja, men, menar, jag, Eller, ja. nej alltså En tant är jävligt task är i mataffären Bara gå fram och bara Eller när en kille tar i på rumpan På krogen, och man bara så här. och sen, jag vill bara gå fram Och bara slå, smaka till han Bara de här impulserna man får Av att så här. Nu ska jag bara sätta den där på plats. Alltså det verkar som att jag bara vill starta bråk med allt och alla. Men mm. det är lite, jag tänker så många gånger att jag fan jag skulle sagt det där i efterhand. Mm. Mm. Och så vågar man liksom inte. Mm. Att man bara ska köra det. Mm. Och sen bara gå därifrån som första hero i filmen. Ni vet När the, the Underdog, den tömten bara ser till mobbaren liksom. Mm. Mm. Det är den. Ja, leverera vardagsrepliker och leverera lite mer punchy. Lite, punch, lite mm. dramatiskt. Verkligen. Och typ om du sitter på en fika. Mina kompisar. Och så känner jag så här, det är lite dålig stämning här. Alltså jag tänker på det där som du sa förut, lika Om att jag var lite oskön förra helgen, säger vi. Jag kommer på något nu. Mm. Att man bara blir tyst. Istället för att bara åka hem och så här, skita i det. Så bara, du gör mig så jävla ledsen när du säger sådär. Det enda jag kan tänka på nu är otroligt sårad jag blev av att du sa så. Mm. Stora ord. Mm. Ja. Mm. igen. Mm. Mm. Inte nöja sig liksom. Nej. Mm. Gör det till en filmscen. Mm. Inte så här, starta bråk, starta bråk Men typ alltså, Ja typ. men var lite dramatisk uh. Ja, det tycker jag man ska ha som slagord nummer ett Den här veckan Gud, Dramatiken uh. Ja, alltså jag tycker ju överlag Göra dramatiska saker Säga vågade saker uh. eh, Kärleksförklaringar uh. Till någon uh. Det är ju, alltså som du sa alltså Du är sätt söt liksom men, jag menar, jag, det finns så många gånger jag, jag känner att det finns grejer i min historia som jag vill ha haft sagt. Verkligen. Och tänk om någonting händer och jag dör och jag aldrig fick de där stora orden sagda. Som, Alexis, jag älskar dig. Ja. <laughs> eller, jag alla att lyssna på podden. Nu, jag. Ja, nu måste jag ju säga det. <laughs> eller, eller liksom, förstår ni? De där ja. stora orden. Och bara. Låter vara lite cheesy och lite tråkigt mm. Förlåt, men the more cheesy Bättre, det är bättre Och jag har en grej, om man är typ Jag vet inte, men om man har chansen Typ som du, Fria, nu är du pojkvän liksom, mm. Du skulle ju kunna vara så här. Ludvig, vi tar en promenad Och så, så här går ni ut Och det är snör här ute Och så bara, jag vill köpa med mig Massa mat från McDonalds och bara gå Runt hela söder, alltså göra sådana där filmscener och mm. skapa era egna filmscener. Jag mm. tänker så här: jag är ute på krogen och så ska jag åka hem med den där killen typ. Jag bara, jag vill gå hem. Mm. Alltså vara här Hand i hand och prata om livet. Ja men göra det till något stort. Mm. Inte nöja sig med bara, vi tar en taxi igen fort. Alltså, <laughs> så bara, fort hem och ligga. <laughs> ja verkligen. Du bara <laughs> Helst i taxin. Jag kan inte den hem sen. <laughs> ah. Tack. Ja, men det, det är bra. Jag tycker att vi är inne på stora ord och stora gester och stora moments i livet. Mm. Sen tänker jag en sak som alltid funkar och det är att jag ska, jag ska lyssna på så jävla mycket musik hela den här veckan. För musik är ju en stämningshöjare och vi behöver ju stämningen, liksom. Så jag tänker så här, är det en sorglig situation? Sorglig musik. i mm. det en glad situation? Mm. I'm so happy. <laughs> alltså jag tycker också lyssna på, sådär, lyssna på Love actually uh, soundtrack när du är ledsen. Alltså, mm. när jag hör den här låten jag på. Så jag börjar typ ja, med att vad jag tänkte Ja, det håller dig. Åh, ja. ja. oh. oh, gud. Så bara från att jag sitter på tåget på morgonen så ska jag ha på en låt som passar med stämningen. Och då kommer stämningen förhöjas. Och jag kommer känna att det här känns mer som en scen ur en film. Ja. Mm? Så... Eh, lyssna på musik i en skitbragd Allt händer i filmer Karaktären Börjar på ett sätt men Slutar ju på ett annat Någon sånt där emellan. I alla fall i romantiska komedier eller så där. Brukar det vara makeover. Ja. Åh oh, gud vad kul Alltså Tänk om man bara gjorde en total makeover På sig själv i veckan Eller något Varje dag Nej, mm. men om man en, inte... Ändå är veckan. Varje är veckan. Ja. Men man tar den här veckan till att bestämma att man kanske är så här: shit jag hatar min stil. Alltså jag vill bara ändra stil totalt. Alltså helt sjukt. Liksom. Uh. Varför inte? Alltså roligaste bilden har jag i mitt huvud nu. Vi är här hemma, ni tar med er en säck med kläder, du, alltså, och så uh. bara rensa ut mig garderob. sätter vi på ashög musik och så dansar vi runt och så bara provar vi en massa kläder. Ja, som en sexy receptin och hon bara ska rensa ut sin garderob. Ta, tal mm -hmm. precis verkligen fett kul det borde vi göra Faktisk. det är faktiskt en grej för filmveckan mm. nej men sen tror jag också att man kan i varje ögonblick som man befinner sig i tänka så här om det här var en film hade jag haft en kaffe i handen då ja köp maxa filmkaraktären maxa vad gör liksom, fokus på dig mm. och tänka så här okej okay, om det här var en film hade jag bara stått här i hörnet nu på festen Nej, du... Och, så och kanske det är såhär, du spelar... så antingen säger det jag Och bara stormar man ut och går hem Eller så det Fy fan vilken dålig fest Eller så är det <laughs> <laughs> fan, ja, så här, man stänger av musiken Sätter på sin låt, ställer sig i mitten och bara kör mm. Ja, verkligen Det här är ju ganska mycket modiga veckan också ja. det, Jag tycker att det här är en blandning Det är här, maxa veckan, det är mm. modiga veckan mm. Det är liksom tvärtom veckan, mm. det är alla veckor jag, för... alltså, jag vet att vi har varit lite så här Men att vara modig honey, det är fortfarande Det vikt... viktigaste av allt mm. jag ska... Nej men det tror jag på Mm. Och det, nu har vi en chans än en gång att vara modiga och göra lite såhär crazy stuff mm. I filmens tecken mm. Jag tänker på en till konkret sak som jag tror att jag, jag måste våga göra det Det är ju det här med att prata med en främling mm. Finns det inte någonting mer filmiskt än det? Att, att, att skapa en connection med någon man aldrig har pratat med förut Jag har en kompis som berättade för mig Jag måste dra det här för det är så kul Att hon satt sig på tåget från Malmö typ Eller jag kommer inte Skåne skulle åka hem till Stockholm. Eh, helt själv Hennes föräldrar var kvar i, i, i Skåne. Så bara sätter hon sig på tåget. Och sen så kommer det en man och sätter sig bredvid henne. Alltså han är typ så här, ja, men 40 eller något. Fräsch, man liksom. Och av någon anledning så börjar de prata. Och de pratar hela resan. Och sen så där när de skulle skiljas åt så var det så här, men Alltså jag bor på ett hotell här. Jag måste ju få bjuda dig på en kaffe. Alltså, okej okay, nu lät det sjukt. För hon är liksom 18, hon är 19 och han var 40. Men det var inte det som var det viktiga. Det var att de gick på det här taket och hamnade bredvid varann. Ingen aning om det. Och sen så satt de och pratade hela resan. Och jag bara, men hur, Madis, hur vågade du det här? Alltså, vad? Hon bara, ja, eller jag bara, Madis, blev det inte pinsamt? Var det inte så här? vad ska vi prata det var som en film. Nej. Hon bara tog emot och bara körde liksom. Mm. Det var coolt. Mm. Så att, att dela någonting med en främling eller våga göra någonting med en främling. Så. För att det räcker med att säga såhär, Gud, din tröja är den finaste jag sett. Jag menar alla som sitter på ett, tar ett tåg, tåg liksom, den här veckan. Ett, mm. En längre resa. Mm. Alltså, okej. Okay. Om det blir så du bara hej hej. <laughs> och så bara har ni ingen, alltså det, den personen vi inte alls intresserad Den var bara artig tillbaka liksom. Men liksom, försök göra det som en film då mm. Men jag tror att vi har fattat det ganska bra nu Det här med film, filmiska veckan mm. Vad det innebär, hur vi ska vara Lite vad som har hänt oss Och eh, tänk tillbaka också allihopa så här gud det där var jag med om Och det var ju filmiskt Och varför var det filmiskt Jo för att det var så där och jag kände det där Och, och tänk så här tycker jag om det Även om jag var ledsen, ja, jag tyckte om det. Då vill jag vara med om sådana saker igen. Och då är man inte heller rädd för att svåra saker kommer att hända in i livet. Nej, Jag tror att jag, det är fan det viktigaste jag tar med mig. Att jag ska fan romantisera allt jag har varit med om som har varit dåligt. Ja, och tyck, jag vet ja. att det är filmen. Och jag kan vara så här, Gud, jag vill aldrig slänga mig ut i kärleken igen för jag vill inte ha mitt hjärta krossat. Mm. Då känner jag så här, Jo, mm. break Ja. It, bara det blir en jävligt bra historia som jag kan berätta i podden. Mm. Liksom, tänk på att det här livet, alltså det skulle ju bli en jävligt bra film av det, liksom. ja. eller hur? Och det är en jävligt bra film redan det... som det är så att det är bara, så här, Den har bara börjat ta tillvara på det. Mm. Slås inte bort filmen. Nej. Nej. När livet väl är på sin sista vers, eller sjunger på sista refrängen. Mm. Så kommer vi kunna se tillbaks på hela tror jag. Och bara känna att det var som en film. Och även om det inte känns som det idag. Eller imorgon. Så tror jag någonstans att. Där på slutet så kommer det ha varit en film. Kan vi inte bara uppmana alla att. Eh, sätta på en så här peppande filmisk låt nu. Mm. Och eh, gå ut i filmiska veckan. Ja, och bara... bara starta första scenen Om Hur du vill ha det? så en riktig filmmusiklåt Som så här passar för att snön ska smälta bort nu typ, Då tycker jag Arrival of the Birds Med The Cinematic ja. Orchestra Är den bästa filmlåten som får oss liv Och bara Så Se fram emot nästa vecka redan och få berätta om vad vi har varit med om ja. och, och kanske få höra vad ni har varit med om Ja, skriv till oss om era filmiska ögonblick Det var det ja. så jävla roligt om ni gjorde det Ja, ni är bäst och vi är bäst Okay. <skratt> Så kan man ju säga. Unni, puss och kram och ha världens bästa måndag. Gejje mig fucker.